Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Anchetatik Nafarrora Chaleón eta Euskal Irratia ketan eta Irratikoentzule guztioi hortzeguna da abirilaren seia eta Nafarroko asteko albisten errepaso eginen dugu urrengo ordubetean. Antzetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaur aste honetako albisteak errepasatzeaz gain bi gonbidatu berez izanen ditugu saioan izan ere, Leisakako elutxa charanga 10 urte betetzen ditugu aurten eta horren inguruan solastekon Joseba Bertiz eta Andergo Izueta charangako kideak gonbidatu ditugu gure Azkenik ba betiko moduan kirolaren errepasoare egin den dugu beraz Hore guztia kontuan izanik emandi dezaiogun hasiera gaurko saioari Udal eta Kontzejoetako hautezkundetako zerrendak apirilaren emeretzitik hogeita laura orkeztu beharko dira. Maiatzaren hogeita zortziko hauteskundeen deialdia apirilaren lauan argitaratu zuten buletinean, baina dagoeneko egutegiaren nondik norakoak ere jakinarazi genituen astelenean bertan Nafarroko Udal eta Kontzejoen federazioen eskutik. Nafarroko Udal eta Kontzejoen federazioak xetasun guztiekin egutegia argitaratu du horren arabera autagaitzak apirilaren emeretzitik hogeita Eta laura aurkeztu beharko dira. Biegun beranduago apirilaren ogeita seian aurkeztutako autagaitzak argitaratuko dituzte. Maiatzaren lenean hautagaiak aldarrikatuko dituzte eta bian aldarrikatutako hautagaitzak argitaratuko dituzte. Maiatzaren iruan eta lauan autagaitzen aldarrikapena errekurritzeko aukera. Izanen da... Bertsalde auteskundeen mailen zozketa, aperilaren hogeita bederatzitik maiatzaren irura, egin beharko dira udalbakoitzak erabakiko du eguna. Zozketa egiten den egunetik hasita hiru eguneko epea izanen dute jakinarazteko. Gisa berean, norbaitek maikokide zein badu izan jakinarazten diotenetik 7 eguneko epea izanen du arrazoia alegatzeko eta auteskunde batzordeak behortzegun izanen ditu alegazio horiek ebazteko. Gainerakoan postabidezko botoa eskatzeko azken eguna maiatz Izanenda, ETA MAIATZAREN HOGEITA LAUA POSTABIDEZKO BOTUA IGORTZEKO AZKEN EGUNA. AUTEESKUNDE kanpaina MAIATZAREN AMABITIK HOGEITA SEIRA IZANEN DA. MAIATZAREN HOGEITA AZASPIA BERRIZ AUZNARKETA EGUNA. ETA MAIATZAREN HOGEITA ZORTSIA AZKENIK AUTEESKUNDE EGUNA. Egun horretan, AUTEESKUNDE MAIAK GOIZEKO ZORTSI Zortzietatik, zortzi terrietara osatu beharko dituzte, eta autetxontziak bederatzietatik garratzaldeko zortzietara irekiak egonen dira. Abuteskundeak pasatuta, udalbatzak ekainaren amazazpian osatuko dituzte. Goneste beko enplegu bulegoan 632 langabetu zeuden martxo ondarrean izena emanak. otsailean baino 40 langabetu gutxiago zeuden. Don beko enplegu bulegoan martxo ondarrean zehazki, zeazki 632 dira izena emandakoak. Beraz, langabeziako datuak urtea hasieratik ia bere horretan mantentzen direla erran daiteke. Zerbitzuen arloaek segitzen du langabetu gehien izaten, baina arlo horretan izandala langabetu kopuruan jeutxerarik handiena ere otsailean baino 19 gutxiago baitira guztira da berrogeita iru. Industria arloan ere langabetu bat gutiago zegoen martxo martxondarrean eundazazpi, eraikuntza arloan urtarrileko eta utxaleko langabetu kopurua mantentzen da hogeita iru guztira, nekazaritza beltzaintza arloan bi langabetu gehiago zeuden amazazpi, eta intzinetik lanik egingabekuen artean izan da igoerarik handiena. Mairu langabetu gehiago baitaude, berrogeita bi guztira. Arcelorrek Euskal Herriko lantegiak baztertzen dituela salatu dute elaketa labek. Arcelor Mitaleko zuzendaritzak Euskal Herriko lantegietan enplegua suntzitzen urteak daramatzala salatu dute ela eta lab sindikatuek prentzara bidali duten oharrean. Estatu mailan egindako azken negoziazioetan zuzendaritzak estatuko sindikatuekin bakarrik negoziatzen duela adierazi dute. Asturiaren ordezkaritza duten UGT uso eta komisiones obrera sindikatuekin biltzen da eta Asturiasko arazoak dituzoik soilik Azergai. Zuzen daritzak Euskal Herriko lanteietan enplegoa suntxitzen urteak dara matzala, diote, elak eta labek, eta berean ez duela inbertsorik egiten ez da gutxieneko seriotasuna duten plan industrialik diseinatu ere, kritikatu dute bisindikatuek. Horrekin batera, Asturiasko hordezkariekin negoziatzeko Euskal Herriko gehiengo sindikala bazertzen dutela leporatu diote handen ortziradean bilera zuten itxebarrien eta han, bertzeak bertzeak ordiomarkoaren negoziaketa zaritu ziren, baina heak eta labeka dirazi dutenez, sortuak esperoan egon ondotik, bi sindikatukitako ordezkariek negoziazio uztea erabaki zuten protestaren segale. Egoera ikusitar, zelor mitaleko zuzendaritzari jarrera aldatzeko exigitu diote bisindikatuek, eta gure herriko lantegien enplegua, inbertxoak eta etorkizuna bermatzeko ordua dela nabarmendu dute. Ez dute inolako diskriminazioik onartuko ere adierazi dute. Etxebarri negindako bilieran zuzendaritzak indarrean sartu nahi duen nahi taezko aldibaterako enplegu erregulazio espedientean negoziatzeko maila eratu zuten. UGTek jakinarazi duenez, mailak kamairu ordezkari titular eta sei aholkulari ditu. UGTek sei ordezkari titular eta bi aholkulari komisiones obrerasek, lau ordezkari titular eta bi aholkulari, Usok bi ordezkari titular eta aholkulari bat eta heak ordezkari titular eta aholkulari bana. Prentsxara bidabiko oharrean ugetek oroitarazi duenez nahita ezkuen plegu regulazio espedientean negoziatzea ez dute guststuko, haintineeko aldietan arazoak sortu izan dituen formula delako eta alde sozialaren negoziatzeko gaitasuna murrizten duelako. Ala Asturiasko klasterrean parte diren lantegietako lantegi irangilei eraginen dieten neurriak adosteko jarrera negoziaitzailea eskatu dio zuzendaritzari, gutienez gaur egungo espedientean bermatuko bermatutako baldintzak izan beharko luketela. Erregulazio espediente Asturiasko klasterrean sartu nahi dute indarrean eta hor Asturiasko planta etxebarriko planta eta Lesakako planta sartzen dira. Enplegu erregulazioari buruzko gainerako xehetasunak ASFE honetan zehar bileran e, se hace coactitud, usted la haré, ya aquí lesakako turismo bulegoak eta bordinaren museoak e, ateak ireki dituzte, haste santurako. Lesakako turismo bulegoa eta komentuan bertan dagoen burdinaren museoa ireki dituzte gaur bertan hortzegun santu egunean, eta pirilaren arte zabalik izanen dituzte ateanak. Bertan herriari eta eskualdeari buruzko informazioa emateaz gain, museoa ikusteko aukera ere izanen da, dena doainik. Ordutegiari dagokionez, hastetartez, goizeko amarretatik eguerdi kordubat terrietara, eta ratxaldeko lauetate Seitar dietara egoren daidekita Aste uro eta merriz goize zabalduko dituzte ateak bakarrik Goizeko hamarretatik ordu bietara Aste artean, da torren aste artean Ain zuzen ere, apelilaren amaikan Itxita gonen dela ere iragarri dute Lesakako udala lanean ari da bisitariak eta herritarrek aisialdi eskaintza aliketa honena eduki dezaten. Horregatik, kultur ekitaldiak bizibide olentzeroren inkana eta top rutas aplikazioaz gain, bisitagidatoak ere eskainiko dituzte aste santu honetan. Lesaka gure kulturaren sorterria izenmuroarekin, herriko tradizio, bitxikeri, dorretxe, etxe eta abarrei buruzko azalpenak emanen dituzte. Guztira, bortz bisita gidatu izanen dira, pirilaren seian eta zazpian, naudak aurreta bi bihar arratsaldeko bortzetan, eta pirilaren bederatzi ama bortzetamaseian berriz, eguerdiko ama bietan. Hauen hasiera puntua turismo bulegoa izanen da, riondoa ondoan dagoen bulegoa zuzen ere, eta euskaraz naiz gazteleraz egiteko aukera izanen da. Horretarako, 6-6 bi, irurogeita lau, larogeita bat, larogeita bat telefonora deituz, edo whatsapp bat bidaliz, edo teknikaria bat abildua lesaka puntu helbidera posta elektroniko bat e, bidaliz e, reservatu behar dela edo bueno, ba, gomendatzen dutela e, reserva egitea e, aipatu dute. Iraupena, e, bisita iraupena ordu betekoa, izanen dela ere errandute. Azkenik, ba, bisita gidatu hauek fritur moduan eskeniko dituztela e, aipatu dute, beraz orduain beharreko prezioa bisitarien esku geldituko dela. Berako turismo bulegoak ere bere ateak ireki ditu Astesanturako. Pasaden astelenean hasi eta perilaren 16 bitartean Berako turismo bulegoa irekia egonen da, berara ilegatzen diren bizitarei harrera egokia egiteko eta harriko eskaintza turistikoa azaltzeko. Bulegoa berako kultura etxean kokatua dago eta ondoko ordutegia izanen du. astelenetik larun bateran goizeko 10etatik ordubietara eta arratsaldeko 3etatik 6etara egonenda irekia igandean berriz bakarra goizez goizekoa 10 atik egurdiko ordubietara. Amaia lago da bertan lanean. Bi gandeetan, apirilaren 9 eta 16an, gidatuak eskainiko dituzte gainera egurdiko amabietan. Bizita horietan herriko historia eta hainbat bitxikeria ezagutzeko parada egonenda. 10 geldialdi eginen dituzte herriko etxetik E, plazatik, hasi eta altzateraino. Bisita agi parte hartzekoa intzinetik izena eman behar da turismoa abildua bera.euz elbide elektronikoan edo turismo bulegoko telefonora deituz, sei bat zero geita bat berrogei iruro geita sei. Udalak toprutas aplikazioaren du mugikorrean deskargatzen alda aplikazioa eta bertan herrian egiten aldiren hainbat ibilbide interesgarria gertzen dira. Paseo 8 herrian barrena, betete berako itzulia, berako mendimaratoi ardia, larunera igoera, bunkerren ibilbidea, mairu baratzen, ibilbidea, mugako bidea, xoldoko gaineko urtegia, santa barbarara, igoera, eta ibardin, usategieta ibardin, ibilbidea, bertzeak bertzen. Kultur eta kirola, jendari dagokionez, hiru ekitaldi berexi zanendira bera, egun hauetan, apirilaren amabortzean, datorren larun batean, bideak, dokumentalaren proiektzioa eta ondorengo gozola saldiaritz eskutik izanen da, kulturretxean arratsaleko zazpietan. Biara amunean berriz igandean, berako mendimaratoi erdia ospatuko da, eta eguerdiko amabietan ere, amorantek kontzertua eskeniko du, kataku oztatuan. Bidasoko Euskara eta kulturaren azoka eginen dute eh, maiatzaren seian beran. Maiatzaren seian, larun batam, Euskaltzalen topaguna kantolatuta bidazoko Euskara eta kulturaren azoka eginen dute beran. Dagoeneko ireki dute azokan parte hartu nahi duten proiektuak aurkezteko EPEA eta perillaren amalagua izanen da horretarako azken eguna. Euskararen erabilera eta sustapena alburu duten proiektuen azoka izanen da hau. ohiko azoken izaera izanen du, postuak musika lagunarteko giroa, baina protagonist Nekazaritza produktuak izan beharrean Euskara sustatu, bultzatu zabaldu eta edatzen duten egitasmak izanen dira, azaldu dute antolatzaileek. Azokak helburu bikoitza izanen dua, alde batetik Euskal Herriko txoko guztietako eragilek elkarrengandik ikasteko aukera izatea eta bertza alde batetik lurralde osoan zehar Euskararen sustapenean lan egiten duten talde eta elkartei elkarrezagutzeko eta elkarrekin harremana izateko espazio egokia eskeintzea Elkartrukearen logika kartuko duindarra azokan aurkeztutako proiektu uek bereen egitasmoa sozialliztu eta zabaltzeko plaza ezinobea izanen dute. Azokan txoko bat edukitzea eskatzen dutenei egitasmoen berri ematekoa hainbat baliabide eskeniko dizkie, baita aurkezpen dinamikoak egiteko bitartekoak ere. Azokara bertaratzen direnek berriz emaitza eta eragin positiboak izan dituzten egitasmoen sietasunak ezagutual izanen dituzte. Bakoitzak bere herria egingarriak diren ideia sorta eramateko balioko du. Horrela azoka inspirazio iturri eta kinntzarako pizgarri izanen dela, uste dute, nabarmendu dute. Azokan parte hartu nahi dutenek dagoeneko irekia dute emateko epea topagunea.eus atarian proiektuak aurkezteko azken eguna apirilaren amalaua izanenda. Euskara lehen planoan duten izaera eta izatez berdineko egitasmoak bildu nahi dituzte interes kolektiboa dutenak an eta hemen egingarriak izan daitezkenak eta aldenen ean ba, berritzailak hori da nabarmendu dutena antolatzaileek. Parke eolikoaren proiektuarekin keezkatuta arantza bizirik taldea sortu duten. Azken bi igandetan batzarrak egin ondotik arantza bizirik taldea sortu dute arantzan. Horrekin batera pirilaren amalauan sola saldi tolatu dute lesakako endara bizirik plataformako ekin, eta sustrai erakuntza fundazioko kidekin ere. Madrilgo Zelena Renovable Empresa karantzako igantziko sunbilako eta etxalarko olurretan egineen duen azkua izeneko parke eolikoaren berri prentxaren bidez jakinduela salatu du arantza bizirik taldeak. Adierazi dutenez ezerritarro kez arantzako udalak ez zuten horren berririk, baina enpresa bazterrak mugitzen ari da. Gaiak ezin egon diela itortu dute, batez ere azken boladan energia berrizagarrien izenean bazerrak xeatuz egiten ari diren proiektuak ikusita. Arantza bizirik taldekoen hitzetan kasu hau garbia da. Enpresa pribatu batek euren eta inguruko mendietan naize errotak paratu nahi dituzte garbi dute horrek herriari ez diola deusonik ekarriko. Nartu dute, proiektuaren inguruko xetasunik ez dutela, bainak ezkatuta daudela eta horregatik sortu dutela arantza bizirik taldea. Jakinarazi dutenez dagoeneko bi batzar egin dituzte eta horietan agerean gelditu da herritarrenkezka hemendik aintzinera ere lanean segituko dutela nabarmendu dute, eta etahurrengo hitzordua pirilaren hamalagoan. eginen dutela. Egun horretan enda bizzirik plataformakoak eta sustraierakuntza fundaziokoak arantzara gombiatu dituzte. Lehenbizikoak leaken egin nahi izan zuten parkeolikoaren kontra egin zuteni bilbedearen berri ematera eta bigarrenaak bertzek bertzeen energia berriztagarrien hedapenaz sola astera. Itz horri begira dei berezia egin diete herritarrei proiektua euren lurretan egin nahi baditute, baina ingurura ere zabaldute deialdia. Azkua proiektuaren barrenean sartuak diren herrietara ere luzatu nahi izan dute gonbita, eta igantzeko sumbilako eta txalarko herritarrak gombidatu nahi dituzte. Apirilaren amalauean beraz izanen dute itzordua ratxaleko zazpietan arantzako plazan. Eta azkenik baer dizbizirik taldeak ere apirilaren hogeita bian irunean egin den manifestazioan parte hartzeko deia egindu. Arratxaleko bortzetan Antoni Uti parketik abiatuko da mobilizazioa eta autobusa kantolatuko dituzte baztandik joateko. Urte asmentan iragarri bezala erdiz bizirik plataformak iruñera eramanen ditu mobilizazioak apirilaren hogeita bian larun batean Magnesitas Navarres enpresak erdizten eginaiduen meategi proiektuarekiko desadostasuna adierazteko. Arratxaldeko bortzetan Antoniuti parketik abiatuko dira eta sarasaten bukatuko dute. Landaire muaren defentsan lelopean mobilizatzerat deitu dituzte Euskal Herriko naiz atzerriko eragile eta banako guztiak eta joareak eramateko eskatu dute albezain bertze AOTS egin ko Gainera autobusak antolatzen ari dira baztannik joteko eta Euskal Herriko bertze zenbait eragilere bertaratzeko antolatzen ari dira. Meategi egitasmoaren berri emateko plataformak hainbat solasaldi eman diitu azken asteetan Euskal Herriko hainbat herritan. sei itzor gehiago antolatu dituzte hurrengo egunetan. Apirillareen zazpian hau da bihar bertan baigorren izanen dira, Amairuan beriz zazpeititian eta lesakan hemezorttzan oñatin, Emeretzian Iruñaan eta hogeian berriz, e, Iruineko manifestazioaren atarian leitzzan izanen dira erdiz bizirik plataformakoak. Oroitzapen on baten arrazoia izan zara goizeko beinoan argia beza Ez dut lorik egiten. La xaías que envolada Ezdakizu batiu Edo ni naiz zen That's it, I Asgaitezen ta astuditzagun iraganeko zauriak Berriro asgaitezen hor bainetatik izpibat Berriro asgaitezen ta itxi dezagun gure arteko arrakala Berriro asgaitezen ta sortu dezagun orainak Bueno, abitu zuen txaranga hau, lesakako elutxa txaranga zen. Horten, amar urte betetzen dituena bena, hain zuzen ere, honen arira eta guk ere ba eurekin tartetxo batez ospatzeko aukera dukitzeko, Joseba Bertiz eta Ander goizu eta txarangako kideak gonbi ditugu gaur gurera. Bueno, ongi etorriak, hantxe eta irratira. Eskerri asko. Zer, Zer moduz? Ongi, ongi. Ben Bai. Bueno, aipatu dugu, e, zuek elutsa txarangako kideak zarete, amarr urte betetzen ditu e, lesakako txaranga honek. E, Zakit, oraindik e, ospatzeko bueno, aukera izan duzuen edo oraindik ere hortan zabiltzaten? Bueno, asi gara, Lebizko salidek da hiken, eta hoen segidan badu hori sagarteia e, urtero ikendu unakordionistekin, eta horre ere zarendu aukera ospatzeko. Mm -hmm. Bueno, horrein e, dela mar urte jai ozen e, txarangau hau eta mairuan. Zuek ezakit Joseba bai hasieratik egon zen, hander gero sartu zegin jene, ezu? Ni bi, bi urte bera handago sartu nintzen bai. <hazitzen> <hazitzen> eta zu Joseba, ba asieratik? Bai, bueno asieratik handia ja, nik uste bat zutela zer baite planteatua. Min izan hori beti gazten sali daba, ni hori nifugulinei nintzen. Eta beti gazten eguneko afare bat edo bazkare bat zen, eta errantziaten aizu. Ego, atezirena boi txarangakin jotzera, eta errantziaten aizu. Ego, ego, ego, Pues, vale, bai, joko dut, yo con tacello bardata, va bai, chapak hartu. Vale, vale, pues así intenten ni beti perkusio perkusio ikasiad istorio eta hortik or an jarrantziatemo, nojo, pues, Jotzu zu, lehistorio zu, gaine perkusionista, nena ez zu sartu txarangan, eta nipo, ez zu bializpensatu eta padentro. Egeran zuzenin sartu nintzen, eta aiz gustora guain arte, segitzen du benpinazikea ber. Hori da, seinale ongi biltzen zatele eta gustora ez? Bueno, bai, batez ere ongi biltzen zatelea eta gustora. Ori. Ezkenin lagun arteko zera bada, eta azkenin giro pulito dutenan artin, eta ber, segitzen duen gehiago. Hori, a, sortu zenetik, ba, ezakit bueno, e, lagun arteko kontu bat izan zen e, horrelako txaranga bat sortzia lesakan. E, Gehienak, bueno, lesakarrak edo urbilekuk zarete ez, e, denak ezagunak pesatzen duta intzinetik eta horrela, sortu zen? E, edo beharren bat ikusizten duten ba, e, lesakan ez dago ezago gazetxaranga bat, ba, sortu behar dugu edo? Bueno, gauza izan duze, pixkoa sohlasin, pues, denak azkeni musiko. Ge... A ber, ni bai sartu intzen igantziar bez, igantziarra naiz berez eta berez dena lesakarrak. Ordun gauza zen dena musika bana jotzen zuten, dena musikarik eta bazen ilusiori. Zeru ez du armatzen txaranga bat edo eta ikan ditu unbilera bat zute historio eta benga ba. Sartu ordu guzerio eta orduzker azkeni lagun arteko unarteko bat errateko modun montatu genuen. <gülüyor> Eta zuander, bueno, e, bi urtera sartu zinen, gazte-gazte, amabos urtekin. Amala aukin, amala, okin. amala okin. Eta nola izan zen hori zure musikariak ikitatik? Dai, eta... Errantzaten hori, e, lehenoko tronmonistak utzi intzun, eta tronmonista bi hartzutela eta, errantzaten, azteko ensaiatzen da, eta gero, zehentzen ikan, E, Itzuli adola ezan zen, nik uste. Atosatzen da lesakatik kan, uh -huh. orduan aukera bezala pixko eta errantziaten eta rantziaten, eta, bueno, hori dira, eta bi astera edo iru astera legazpintzela sali dadat, eta orduan txagasin nintzen. Uh -huh. Eberki. Bueno, aipatu duzue, azkenin e, lesakako txaranga batzarete, eta, pentsatze dut, hasi e, zinetenetik ez, e, lesakako bueno, horrelako ekitaldi gehienetan eda, parte hartu duzuela edo hor bueno, egontzaretela, eh, e, kontuan hartu dizuetela, horrelako ekitalditan zuek bertan egoteko musika jotzen. Bai, hori da azkenin, pues, beti gazteen eguna ospatzen elikalesakan, eh, jotzen genuen adibidez gero San Ferminak, ja baitu urte de jotzen dugula, batez mm -hmm. ere hori. Lesakako ekitaldetan hasiera batin bai hartu genuen parte. Goi ere segitzen dugu, joan ja orduzkeroztikan pues izautzera eman ginen kanpora, hori izan duten aukera, kanpora pizkoa zabaltzeko. Nion, gehien bat hasieran hori hemen inguruko posadibidez hori ditzen zelenden goz salidak. Igantzi, zumbila, e, azken din hemen ingurun. Eta mm -hmm. gero ja urtetara luzatu gara kanpora. Mm -hmm. Ederki eta, bueno, lexakako zenbait komertzio edo zerbitzun babesare jasodu zue asizinetenetik eta hori ere eskertzen da ez. Pensatze dut, e, bueno, zuek, zuen instrumentok dituzue, musikarik zarete, bino, bueno, e, salidak eta hor daintzeko, kanpora joateko eta pesatze dut, nola baik ere, bueno, lagunduko dizuetela, edo, bueno, behin pin, ba, babes hori jasoko duzuela ez, edo... Bai, azken egin, hori ere bai, lortu benun ere bai, diru aldetik baita ere, minon batez ere, eskertu nun pilu bat, e, posadidez, txinelka zapatadena geintzizkigu mm -hmm. kamisetak, Katia horrik denek ere bai, e, loli antxordokik ere bai, e azkenin laguntzori beti izan dugu. Mm -hmm. Lesakako zerbitzunat, eskertzen da pila ba laguntzori izatea. Zer, azkenin, espero ez dituzun e, gaztuk ere bat dituzuez, haibatuzu bakamizetak, e, bueno, e, hola zuek e, desberdintzeko bihar dituzuen gauzak ez bakarrik instrumentuak eta, hor du, bueno, ez dela e, bakarrik dirua irabazteko kotu bat, gastatu ere egiten duzuela, ez txarangan. Bai, bueno, segun ze viaje eta badiren eta azken nikan viaje luzitan eta gazoiak egin eta azken bai, eta, bueno, hori. Bai, ez da, ez da merke, ez da ez? Ez, ez, ez, eta guaino denorentan erdota ega garestio. Hmh. Bueno, amar Urtez eh pesatzen dut eh poleki irtera gehi jo izanen dituzuela, eh leku honitzetan egon izanentzaretela bestaz beti Euskal Herria, ez? Zearkatu zue nolabaiteratiko hey. eta kanporaren nonbaitera, ez? Pesatzen dut Joan izanentzaretela. Kanporaren sortatu zaigu joatia eta azkenin ibili gara, pues gaina hauek ibili direla guardiaan, ni ez naiz du, minu gero laredonera tokatu zaitegoatia. E, lesen, SN e, egon du gara. Mm -hmm. Azkenin ematen du ez ez mino multu izandu gara bai. eta suerte izandu alde horretatik an kanpoti deitu baituztela eta ezdugu bialdi pentsaten eta joaten gara azkenin da esperientzi berri bat eta bidaiatzen du zure bai. Orduan Bai. Eta beti ere, e, besta girun ez? E, besatze dut, herritako ba, bestetara joateko deitzen dizuetela, edo, bueno, gero ere ez dakit kuadrilak edo modu e, pribatun ere kontratua ere jendizueten baiotzeko, edo nola egiten duzu hori? Bueno, hori azkenin, batugu batez ere, urtet, urtetan zehar, azkenin, amarrurta guetan, pos beti, posa dira ez, etxalarrek deitzen gatxugu, bestatako, edo onezte bekere bai, sanfer binekaran duten bezala, legazpitik ere, bai bestak, bai erraildo, itopaketak ere izaten txugu, hori dut batxugu, ja, herri batzuk, ja, kalendorion betitik anapuntzen txuguna, gero, posa adibidez ez, laguardiako hori, posa, gazte, besta bat izan duzela, gero despedida soltero, bat edo jobar baldima da, edo, azkenin, bai. Hola, ere, gu mugitzen garen arrua da besta bestatan gehien bat. Hori da, eta aipatu zuen, e, bueno, e, leku finkuk ere bat joztuela ez, urtero ba, pesatze dutudan gehien bat, herri e, finko batzutara edo joaten zaretela jotzera. Da, normalin urte e, guzitan zaten di legazpi, gero musakolare bai arrasateko zuen bat, uhum. gero tortzen dira edo nestebe, lesakan, e, txalarren, ta igantzin jazkenkoa ja kautzeko. Horri zaten diren urtero, urtero, etiogunak. Eta, bueno, pesatze dut, e, uniz juzuela, eta, e, e, duzuen, leku haunitz bizitatu etiuzuela eta leku haunitzetara joat entzatela urtero. Zakitza duzuen hola leku berexiren bat edo gustuko duzuen lekuren bat edo kontrakoa ere? Horre, <laughs> guztoko guztokoan eretzat guztuko dire e, baile sakazken din bertakuk, azkenen gero jendik ere, mm -hmm. jai zauna, pixko sartzen zara besta irun ere bai, minun eretzat pol, salida politenetariko bat, doneztebeko bestak. Mm -hmm. Azkenen, edantalo, <laughs> itindu gori ez, bat ez zere, minun, ez dakit, herriak ematzen dizun, apoio hori bera eta, ez dakit, da, niretzat saliderik politena. Mm -hmm. Egia da, bueno, hande, rezakitzuk, Baten bat duzu nola guztuko da. Erregin jotzia guztuko da, azken beti erriko jendikin eta izautzen zuen jendikin, pos, beti animatzen ditu nik da. Niko egi erran, bati hoti gazpiri, e, azken nikan lepizko sali dizan, guztatzen txea da hori, eta jendik ere ongi trata, e, tratatzen digur. Uh -huh. Ila da, garrantzitsua dela ere zuen zat, e, jendin erantzuna ikustia ez? Ez lanin eta jotzen ari izaten bitiartin ere ondun ba, duzuen jendik ongi erantzutia eta ikustia ongi pasatzen ari direla, eta hori besatzen dut berezi izanen dela, eta baita garrantzitsua ere zuek motibatzeko, eta ez? Ba, eskertzen da, jendik e, orin, laguntzia eta hola. Ba, ba, eta horrek ere maitzen dizure bai, jendin ikustan hola pasatu dut zurekin, ta, pos, asken ni ga motivatzen dizu arraiera bai pos igual hurrengurtin ere salida ali dau izanendu eta laguntzen du bai uh -huh. eta kontrakua izan duzuenez bait baitere ba lekuren bat eh bueno, hemen una tigual ez gara berrirore bueltatuko <gülüyor> <gülüyor> bueno irran bai sancho golako salidak askenin ni gerente inor ezta perfecto pues, zailo, jod, pos bat zure gustatu ko zaio jo pos gustatzen zaio paso dole bat. pos guk bai. eztugu pues, <gülüyor> <gülüyor> dugu io pos pues, ba yo berdugu gaude giro batin Eta eztugu jo gara, moskeatu, moskeatu, bai egintzei gara, uniz eta pues, salida bat, ta, guk ez dakik guzti marra dugun, eta de, de repente tortzen zego bat, oi, ez du, 60-ara e, pues, imarra dira tokik, eta mm -hmm. guzti egin toki imarra dira, pues, bai, azken din badire, nion, manaz, nion, normalin, atetzen garen salida da nahitzaiz guztora. Mm -hmm. Horia zen eh bueno, txaranga tipiko bat zaite, ez? Eh txangako musika lizutzu, baina nozbait ere berzioren bat edo kanta modernoren berzioren bat ere egin duzu. Gauzaiek eh jendik gustuko ditu, ez? Eh, Pentsatzen dute ere, bueno, na, desberdintzeko fisko edo bueno, ez? Saiatzen gara egoten azkenko kanta moda handuenak ta saiatzen gara jotzen zaizke azkenik badaki hori jendiri gustatzen zaio Mino, ase ginen kantak, e, beti ziren, beti tipikukta jotzen, txubun, mm. jotzen zirenak, eta oikin hasi ginen, eta gero, pos, segun urteetan, ta, beti kanta berrileketa etzen dira, eta saiatzen gara, bat ez dira, repertorioa hundi bat izatean, beti, errandom zelo, e, zateko zarrantza paso dobi, eta azintzat, soain dauden tipi, e, tipiko kantak da mm hori -hmm. jotziko. Hori da, denen gustura eh hobe hitzeko, eh, gara. Eta bueno, aipatu duzu, e, irtera batzutan, bueno, eh, hola gauzak egin barrak, eh? Eh, Eh, besta batin edo herriko besta batin, mono, ba, ara joan eta joan nahi duzuena, es, momenton e, gogotzen zaizuena, e, eta bertzeleku leku batzu da, igual ja batekin pres, es, auain bar dauzue edo momento honetan. Bai, hori tokatu zezkigo ustebinon gehi, azkenin joaten zara herri batera, pues tasuk, pues ez? batek egitenuna, es, azkenin pues zu poteua edo arratxeko biru hori, ne bai sortatu zain zaigu, pues igual gazte talde bat etorrela, jo guainbaitugu jokuk. Pues igual típicamente dagoen da silan joko, hasta aquí se, badaki ze, ba, ze pues or tokatzen daizu kanta batzu jotzia. Mhm. Uh -huh. Ni mono. Naikongiamo latsengara sundoetan ere bai. Ongi, ongi. Eta eh bueno, aipatu nahi zuen e, txaranga batzate, pentsatzen dute lan gehiendu zuen momentua uda izanen dela, o sea, herriko bestak direlata. Eh binoetzate ontaz bizi, ¿es? Zua exuen lana duzea. Aparte nola le egiten duzu dena ustartzeko, ¿es? Dena batera egiteko. Pues, saiatu egun libre hartzen o pues, eh, egunak da hortara planifikatu edo pues turno kanbitu o pues biardena in ta bueno, ez posible, pues, saiatzen gara sustituto ado eraunte miño principalmente saiatzen gara guillo Claro, eh pensatzen utzeko gogorra ginen dela, ez? E, bueno, azkenin gustuko duzu, eh? nabaritzen da eta eta ez baldimazen horrela eh pesatu dut zutela eginen edo esfortzuore eginen, ez? Azkenin ilabetea unitz dire, eh herriko beste unitz, e, denbora unitz. Ordutegik ere gainera, ez, normalein ba aldrebesak e, eta gogorra da, ez, alde batetik. Bai, hierra nahiko gogorra da azkenin Uda haiz luzia, da, aiz luze egiten da. Aber, ni ez, ni, ni perkusionista ni perkusio ni handerrek eta trompetistak eta saxofonistak azken horiek Espainiatikan ikusi mar nola bukatzen duten. Berk edo neste Egun guzti labors, egun gero biegun deskarsatzen jago, bero sartzen dira Ferminak. Eta uk adibidez, pues Julen Suarezek eta hori jo zuten bertse batzutan, hori gero dira barrire Iruñira. Orduan Geierran ja nahiko luze egiten da tempora da. Bai, bai. Bueno, Mino, gustuko duzueez, eta hori nabaritzen da, segitzen baldima duzue, seinale hona da, hamar urte, e, eramten ditu zuen hortan, eta, bueno, ez aki, etorkizunera begirare, pues, bertze, hamar ere betetzeko, ez, e, gogua zuen. No, ojalá, berra den, bai. Eta, bueno, hamar e, urte betetzen zuen, hori da aurten, eta pesatzen dut, E, bueno, ez dakit ospakizun berezirik pentsatu edu zuen egiteko edo zerbait bere urte honetan hamar ba, urte hori ospatzeko? Bueno, bai, adibidez guain urteroko gauz bezala, pues, aperilak amabosi, ninten dugu lesakako kordionistakin zagarrotegi bat, horita uh -huh. gero eh, nahi dugu egin diska bat, hau behar, posible den, apartere nahi dugu egin eh, urria aldera pixka bat pues, hemen inguruko txaranga eta paketa batan lesakan, uh -huh. Eta gero egin tugu amargarren urte-urreneko kamista berexi batzuk. Uh -huh. Paratzen duna elutsa txaranga, amargarren urte urrena, eta horiek alba da estreintiun egin tugu apirilak ama gozinko ordeonistakien, sagarrotekien. Uh -huh. Ordu, bueno, batzuk bat planetan sartu zenbait. Badire, badire. Ego atetzen dira nakera. Ez, e hori da, ez? Horik fijuk izanen dire, gero ja... Ya... Bai, gero gero kuk. <webs> gero gero nahi dugu egin, txaranga hasi zenetikan pasatu da jende honitz. Horto noiekin elkartu denak eta mar urte hauetan pasatu direngu zilekin salida batekin, posa didez, bodega batera edo zerbaitere ere ola berexi batekin. Azken merezi dute oiekere, ere gure parte izan du dire... Pardon. Bai, bai. Eta bueno, 10 urte horregontzatera ba hori ospatu beharra da, nola ez? Eta bai, bai, bai, eta bai, bai, zuen bai, bai. arteme ba, seguronago ongi ospatuko duzuela. Ba, ederki bueno, eh hasiko gara eta bukatzekoola zerbait aipatu nahi baduzu ezakitu, ba anekdotaren bat edo e, salidaren batin edo pasatu zaizuenen pesatzeutan anekdota pila izanen jo ez? Eta igual bai, momentu honetan ez taiz ateiko, ni <laughs> batola, bat ba, e, beti oroitzuko duzuena edo Es que Baina horren bertze egin erran, oroitzeko horretzeko ez takin nigu hain zein egin urteetan pasatu dira neguta eta bai. aiz politake egin eh? Bai, orokorrin ez, valorazio positiboa pesatze dute ginen duzuela, ez? E, amar urte hauetan bizitu duzuen guzia, txarangakin? Bai, valorazio positibo ez dugu, bai, bai. bai, bai. <hazitzen> Eberki, bueno, pues e, bukatuko dugu. Eh, esker gureekin agotegatik. Anderreta. Esker asko berri zorri. Zorri. Eta, bueno, zorionak eta pesatzen edo espero dugu eh herrikuk beren, ba, bertze 10 urte ez edo eta, bueno, pues gure eta bertze hainbat herritako bestak alaitzen segintzia. Ahora, a ver, saiatu gober. Herrigasko. Itz egingo balute Esan ez esan baina Berri zegingo nuke Nain ez egin dudan umida iluzenan Itxasoriko olatuetan Ibilimeiz ibili egoa izetan Kasko bat buruan eta bironetan Erori nahi zer ustetan eran zu única baina gaur utziko ditu Eres oríburu a usted tan eras arne vida baina gauruziko dituz ma muy unac vistudes algo un Thank yeah. you. ari tartea ginen diogu, azkenik Utergaeta girre zabala nagusitu irauneko al dezarreko er motte txapelketan Finalestuan hogeita mabortze eta gogeita mailu irabazi zietten matxi hirugarrena eta saldiazi. Xanti uter gadonez ebarrak eta agerrezabalak irabazi dute iruneko aldezarreko erremonte profesionaleko bederatzigarren txapelketa. Joanden, hortz iralean, labriten jokatutako finalestuan, matxin irugarren ari eta imar saldia zoestarrari hogeita mabortz eta hogeita mairu irabazita. Azken, markagalioak erakusten duen bezala, final parekatua eta lehiatua izan zen eta horren erakusgarri, amar eginen. Aldiz, berdindu zutela da. Azken berdinketa hogeita amabinakoa izan zen, baina azken aldera gorriek gehiago asmatu zuten. Gisa honetara, urtebete bete eskasean irugarren txapela jantzidute utergak eta agirrezabalak, 2008 biko, Nafarroko, amasegarren txapelketa eta azpeitiko erremonte profesionaleko txapelketa irabazi baitzitu zen. Xanti utergadonezze barrak jokatu dituen azken sei finaletatik bortz irabazi ditu. Hain zuzen, joan den urteko irunieko aldezarreko txapelketaren finalak zuen garzesekin bikote eginez. Hortziraleko jaialde azteko omenaldia eskenin zioten, bainat Rodriguez herremonten presako erremontista oiari. Jaialdean parte hartu zuten zortzi erremontistek erremontekin egindako arkuaren azpitik sartuzen kantxara. Jaialdiko lehen partidan berriz, John Sagazeta Iruritarrak eta Jonek, hogeita mabortz eta hogeita irabazi irabazizieten, Aimar Jabalera eta Markel Lehatxe, doneze barrei. Nafarroko launakako sokatira txapelketan ere da beti gazte. Pasaden larun batean lesakan jokatutako gizonezkoen eta emakumezkoen lehen jardunaldian nagusitu zen etxeko taldea. Nafarroko goma gaineko lauider lau sokatira txapelketa abiatu zen apirilaren lenean lesakan. Larun batean gizonezkoen irureunda hogei kiloko eta emakumezkoen berreunda berrogeita amabortz kiloko laukoten lehen jardunaldea Jokatu zuten lesakako udalpio pilotalekoan eta bietan etxeko taldea beti gazte nagusitu zen. Emakumemezkoetan zazpitalde lehiatu ziren eta betigaztek tiradi guztiak irabazi zituen. Bigarren posturako lehiastua izan zuten amaur aeta eta txantrea, talde, Kelkarren arteko tiradi bana irabazi zuten, betigateren kontraak galdu eta gainerako guztiak irabazi ondotik sekatu zen berriozar, antxoainek eta xesek berdindu egin zuten bosgarren postuan eta mayorur bek gelditu zen tiraldirik irabazi gabe. Gizonezkoetan ere beti gaztek tiradi guztiak irabazi zituen bigarren berriozar izan zen hirugarrena amaur, laugarren txantrea eta bosgarren antxoain. Azt esantuko atxeden aldiaren ondoti, kapirilaren hogeita bian txantrean kategoria hoetako bigarren jardunaldia eta finalak izanen dituzte, eta bertan banatuko dira launakako sokatira txapelketako lehen txapelak. Maiatzaren seian berriz, berriozarren txapelketa amistua jardunaldi bakarrean erabakiko da, ama hurrek eta bedigaztek bina laukote paratuko dituzte kumaganean, baita berriozarreketa antxoainek ere, araxez eta txantreare lehiatuko dira, eta bederatzi talde izanen dira denera. Egun horretan, kadeteak eskualde ordezkaririk gabe eta hogei urtez bekikoak amaior izanen da eskualde kordezkari bakarramen lehiatuko dira. Maiatzaren amairuan antxoainen gizonezkoen irureun kiloko eta emakumezkoen berreundagoita ma bortz kiloko lehen jardunaldiak eta kadete eta hogei urtez betiko bigarren jardunaldia jokatuko dituzte. Gizonezkoen pisu harinean ama jur gazte, berriozar eta txantre harituko dira eta emakumezkoen pisu harinean amaior ama jur beti gazte antxoain araxesa eta B eta txantrea. Maiatzaren hogeian azkenik, helizondon, pisuarinetako bigarren jardunaldi eta kadete eta hogei urtez betiko irugarren jardunaldi erabakigarriak jokatuko dituzte. Nafarroko herrikirol jokoen finalak jokatu zituzten Xunbilan. Proba kombinatuan Kimu Mailan Andramari Borts, Aur Mailan Araxes eta Kadete Mailan Igantzi sant ziren txapeldun eta sokatirako bi kategorietan berriz etxarriara lanatzeko otshein taldea. Nafarroko herrikirol jokoen azken jardunaldi eta finala Kapirilaren bian igandean jokatu zituzten Sumillako pilotalekoan. Hasiera batean igantzira joatekoak baldimaz ziren ere Eguraldi Auritza zela eta Xunbila mildu ziren kirolari gazteak alebin mailako probako minatuan, etzen eskualde kordezkaririk izan, finalean, eta beraz andramari bors taldean nagusitu zen, bigarreen posturako leiastua izan zuten andramari lau eta Arax taldeek eta berrogeita 6 sentesi magatik bizkorrago ibili ziren sakanakoak. Araxeskoa baino. Atxoaina laugarren izan zen. Infantil mailako proba kombinatuan berriz bederatzi taldetatik araxes berriozar andramari hiru eta igantzi salkatu ziren finalera eta Araxs izan zen txapeldun. Andramari hiru bigarren igantzi hiruarren eta berriozar laugarren. KBT mailako proba kombinatuan, intzineko lau jardunaldietan erabakia zen txapelketa eta igantzi suertatu da txapeldun lau jardunaldietan jardun nagozitu ondotik. Ondotik sailkatu dira araxe, sanchoain, antsoberri eta andramari. Igandean hartu zuten txapela egan beta kategoria honetan egun bakarreko lehiak ere izan zuten. Sokatiran ere aritu arituziren infantiletak kadete mailako taldeak, kasuanetan eskualdeko ordezkaritzarik gabe. Infantil mailako sokatira txapelketan etxarriaran atzeko txain taldea suertatu zen txapelun, berriozar bi garren, araxez irugarren, antxoain A laugarren, antxoain B bosgarren eta andramari 6 garren. Kadeteen mailan aldiz, lau jardun erabakia zen sokatira txapela ere eta hemen ere etxarriaran atzeko taldea suertatu da txapelun, antxoain, ini waritza, antxoberri eta araxesen aintzinetik. Eta azkenik cross country berelen motol askerketa ira bizi du Goiuri Urralesakarrak. Nafarroko txapelkitarako baliagarria zen proba zuen igandean usuen kadete maian. Berako Katarri taldearekin ari dengo goiuri urra jekora, urteko motogidari lesakarrak hasi du bere ibilbidea motokross karreratan. Aperilaren bian igandean bereleen cross country proba jokatu zuen usuen Nafarroko txapelkitarako baliagarria eta garaile suertatu zen kadete maian. Maian diko pilotokin borrokatu behar izan zuen goiuri urrak zirkuitu zail batean, baina hala ere emaitza ezinobea lortu zuen bereleen las terquetan. e ba, izan da guztia gaurkoz, ETS taldearenberttzekandu batekin utziko zaituzet orain, ongi izan eta hurrengo arte. Sasietara guztie gainetik. Mundua gaur bukatzen dela badaki Zeru beltzea zu su festan zu Tantzumen dibi Lurra lehertzen eta Irean dantzari <totipen> Badatu zua Bero geldi ez dina da somendia gara negurikotzen ean zeinudale hor lurrale ertzen data beti zaude hor, daupada bako itzea lerketa dator sasire tarau guztien gainetik mundu baga orgu katzen dela badaki zeru beltze Zufestan su ment